Віктор щодня вдивлявся в його дрібне личко і шукав святненьківські риси. Так хотілося, щоб батько хоча б цього разу помилився. Загасив цигарку, зайшов у споночілу хату і став коло ліжечка. Місяць поклав блідий промінь на лице Янголяти, неначе і він хотів конче дізнатися, яка кров у ньому переможе. Та любляча, праведна, що лишила світлий мученицький слід на землі, чи ота, що згнібила її і рознівила небо. Ніч ходила по богодухівці, наслухала пташині голоси, писки. Втомлений журавлиний ключ опустився в заплавах коло Святненкового ставу і радісно прокричав, неначе він повернувся із того вирію, куди відлетів великий рід і приніс від нього якусь щемливу вістку. Віктор приїхав за Василем, як і домовлялися по обіді. Поставив сумку з продуктами в люльку і чекав коловоріт. Василь поцілував батька і матір, Ганна Дем'янівна схлипнула. Якось би перевірився в лікарні. Воно ж сірий. Що воно за хвороба вчепилася до тебе? Не журіться, мене. Це організм ніяк не перебудується до нового життя. «З Богом, сину!» – розчулено мовив Павло Максимович. «Мій дід Сава кожному, – розповідали баба Адарка, бажав, – хай тебе не залишить твій ангел охоронити. То і я тобі того бажаю». Павло і Ганна ще довго стояли край воріт і наслухали ревище мотоцикла, що все глухнув і глухнув. Василь ловив теплий вітерець і милувався квітневим світом. Навіть за ці кілька днів і ночей весна встигла переодягтися у рясніші і зеленіші строї. Минали ліс. Василь попросив Віктора зупинитися. Він пірнув у лісову прохолоду, ступив на острівці Рясту, зривав і складав його в букетик, вдихав тонкий неповторний аромат. І цей ліс посадили наші предки. Які тільки люди були, сказав розчулено, коли повернувся. Були та загули. Віктор із розгону вискочив на сидіння, як на коня. Мотоцикл заревів і помчав рівною дорогою у напрямку райцентру. Віктор підвіз його до автобусної платформи. «Передавай привіт Максимові і будь дуже обережний», сказав на прощання племінникові і відвів погляд. «Між вовками жить, вовком вить». «Ця пісня, Вікторе, не для мене. Нехай собі виють без мене», відказав Василь. «Приїжджай частіше». Вдома швидше поправишся. Сказати тобі чесно? Мені так не хочеться у той Київ. Я там задихаюся. Заговориш рідною мовою, а на тебе дивляться, як на інопланетянина. Виплатки імперської біолабораторії. Грязь Москви. Василь видихнув гаряче повітря. Віктор промовчав. Сів на мотоцикл і виїхав на броківку. За кілька сот метрів повернув у бічну вуличку. Його спалював якийсь пекучий вітер, що розгулявся в ньому як боревій. «А коли сприхати і все сказати інакше?» – зринула думка, але її поглинула фраза, кинута тим, хто давав йому це нестерпне завдання. «Ідивися, не подумай брехати». Я дізнаюся, чи кажеш правду, чи вигадуєш. У нас є надійні передові методи перевірки інформації. Попадешся на брехні – дуже пошкодуєш. І йому, і тобі гірше буде. Тоді вже точно хімією не відбудешся. Зрозумів? Його вже чекали. Віктор говорив – а на полум'я усе спалювало і спалювало його, і щось рвало з кроні. Мчав до села на скаженій швидкості. Мотоцикл ревів, і здавалося ось ось відірветься від траси і злетить у повітря. А полум'я не гасив навіть цей вітерець, і світ здавався не зеленим, а вогненним. Коло Святненківського лісу загальмував. Ним водило, страшенно нудило, біль розривав скроні. Ліг на той стрівець рясту, по якому кільканадцять хвилин тому ходив Василь. Залоскотало ніздрі і пішла кров. Він провалився у напівдрімоту напівмарення. Бачив якихось потвор, що шкірялися і схилялися над ним, то обвивалися як гадюки. Чув їхні крики, гавкання, завивання. Вони волали «Він наш, наш! Він подарував нам свою душу!» І хтось, мов би, ридма ридав у глибині Святненьківського лісу і, здається, повторяв на одній розпачливій ноті «Кров на кров пішла, душа душею торгує» він чув це різноголося, але вибратися із нього, із полум'я, що допалювало його, ніяк не міг. Світ, в якому жила Олена, іноді відлякував і її саму. Іноді хотілося залишити все і жити так, як всі. Ходити на роботу, квапитися в дитячий садочок, стовбичити на кухні, наслухати в квартирі дитячі голоси. Але щойно вона таке уявляла, як хтось починав трясти її, входив у неї і промовляв, «Викінь це, солови! Ти нам потрібна не для цього! Твої діти – то справи, які ми тобі диктуємо! Даємо тобі силу не для цього!» Сьогодні вже твій день прийшов. Попрацюй на велику справу. Було щось у тих словах надто звичне і до примітивності просте. Сьогодні минає чотири роки, як вони прозвучали. Того дня до неї завітав один із тих, хто приходив на їхні таємничі зібрання, що спокійно спостерігав і ще спокійніше реагував на те, що пропомоляли духи. Прийшов нежданно, несподівано. На похмурому лиці грала лукава усмішка. Він опустився в крісло і попросив чаю. Олена принесла йому. Мовчки сербав і щось зосереджено думав. Олена сиділа навпроти і вперше розглядала його, нецікавого і сіруватого, який невідомо чого прибився до їхнього берега і вдавав із себе теж таємничого і цікавого. Заплющивши очі, вивчала. І раптом неначе наче прокинулася. Ще бабця Онися, а потім і Вівдя вчили її, як розпізнати небачену суть людини. «Ну і що ти там вивчаєш?» Він поставив чашку з чаєм і дивився на неї, примруживши невиразні очіці. «Що ти побачила на мені?» «Чого ходиш сюди? Що тобі треба?» – запитала різко. «Зараз дізнаєшся», – пояснив спокійно. Він зробив паузу, а тоді зупинив на Олені проникливий погляд. «Потрібен твій неординарний талант твій і твоїх однодумців. З ними вже справу вирішено, вони вже працюють. Колись відом спалювали на костриці, але ті дикі часи минули. Цю силу теж можна використати на службу батьківщині. Над нею зависла небезпека. «Звідти йде інформація», – він підняв догорів вказівного пальця, Ворогів ще вистачає на всьому просторі, в тому числі і в Україні. З ними треба боротися різними методами і тим, які знаєш ти. Ти надто обдарована. Твого рівня людей мало в Союзі, та й у світі небагато. Нам повідомлено, що ти походиш із древнього роду чаклунів і волхвів. Ти увійдеш у таємничу організацію центр. Вона не в Києві. Тут її філіал. Дуже древня, всесильна організація. Власне, ця держава над державою. Вона заснована ще нероном, а на цих просторах Іваном Грозним. Вона оберігала імператорів. Перейшла і до нашої радянської держави. Про її існування ніхто навіть не здогадується, але вона дуже потрібна і робить неоціненну роботу. Ти відчуєш, який то прекрасний і таємничий світ, у який ти увійдеш. Поки що працюватимеш зі мною, а там познайомлю я тебе з іншим чесним працівником центру. Задоби в нас дивовижний ти живи собі тихо, мирно, непомітно. На роботу тобі ходити не треба. Друзям та знайомим скажеш, що працюєш у якійсь конторі. Я тобі потім усе поясню. Платити будемо тобі добре. Нехай професори і кандидати наук та й шахтарі заздрять тобі. Можливі будуть відрядження по Союзу. «Нам саме зараз потрібна така робота». Вона проводилася усі роки відважними бійцями небаченого фронту, людьми центру. Їх надто багато помінялося, відійшло, але джерело поповнюється. «А коли я відмовлюся?» – запитала Олена. «Ми тебе відправимо до психлікарні, до кінця твоїх днів». Відказав спокійно. Помовчав і додав. Цей процес безповоротний. На цій дорозі є лише один напрямок. Вперед. Пам'ятай. Коли не віриш, можеш вийти на контакт із тими, хто хотів залишити цю суперцікаву державну гру. Вийди. Тобі це вдається. Знову помовчав. Моє мерське ім'я ти знаєш, а так я – шеф. І справді, обрії їй відкрилися незвичні. Він часто приносив їй фотографії людей і казав з лукавою посмішкою: «Надто кохається в рідній пісні. Ану, пошароди в нього між мізками. Може, йому слід було б зайнятися здоров'ям?» З його грудей виривався сміх, Глухий, недобрий. Олена працювала над фотографією. Шеф невдовзі приходив і казав, «Молодець, спрацювало! Хліб єси чесний». Часто її відправляли у відрядження в те чи інше місто. Їхньою мовою це звалося «пречісувати думки і почування людей». І вона їхала, вешталася вуличками, Розглядала вітрини магазинів, їла морозиво. Невеличка, непомітна. Отаке собі сіреньке мишеня. Нікому й на думку не спаде, що небачена Олена – справжній велет, що має вражаючу силу і владу над цією людською одноманітною лавиною. Олена гуляла вулицями невеличкого шахтарського містечка. Вона змушена вивчати настрої, балачки в чергах напередодні першого травня, а в основному причісувати народ, щоб він був тихий, мирний, ручний, як звірі у вольєрах. Настрій був у всіх святковий. Окрім сварок у чергах, нічого цікавого не почула, що могло б насторожити. Взагалі загальний потік на вулицях в чергах нагадує одноманітну тихоплинну ріку, якій визначено течію, русло, плин і береги. Ця маса у спецівках, куфайках, дешевих пальтах і костюмах піддатлива й доступна, як глина в руках досвідченого майстра.